«Синеньку», – каже Мавра майже побожно, і дивиться на нього поважно, «тобі дві душиці, а он – одна біла, як пані пишна та горда, що не кожного хоче знати, а друга – вітрава, синку, землі не держиться, нічого не держиться, блукає, хитається». «Що ти за один синку? Кого вдався? Хто білий, тато чи мама?» Питає і, питаючись, впивається чим раз довше в нього своїми великими чорними та смутними очима. «Хто ти, синеньку царевич?» І сама не зважає, як сльози затемніть її вид. «Скажи, голубе, і мій син був би такий!» Майже зойкнула і урвала. Гріць задрежав на її слова, пригадавши, що він підкинена дитина, що не знає нічого про своїх справедливих родичів, і замкнувся. «Нехай, каже, далі думав, може, в скар дізнається, «Хто його родичі?» «Бо господарі лиш прийди світом докоряли, а більше не знає він нічого». І він ні словом не обзивається. «Байка!» сказав лише сухо, махнувши з неважливою рукою. «І не звідси ти родом по родичах, говорить стародалі, а здалека, здалека сину». Де ти не ступав своєю ногою? Що все таке? І два рази в тебе тато є, і два рази мама є, а проте, коли в тебе сирітство. Хто ти, синеньку? Хто тебе так подвоїв? питає знов і очима впивається у його гарне молоде лице, у його голубі очі, у його чорний гарний вус. Хто ти? Він мовчить, а вона і собі умовкла. Їй збирали з чомусь на плач, сльози тиснулися в очі, і не бачила вона його ніде, і не подибувала, а проте ніби його знає, ніби відчуває в ньому щось своє, близьке. О, ті очі! Ті очі, що вона вже десь бачила. Де? Не знає. А бачила їх в житті, бачила. Тепер відчула все замарнуваної душею своєї, що бачила. Дивилась навіть в них. Чула їх на собі. Колись то, о, Давно-давно-давно колись у нього. Так, в нього! Скричала майже і душа, але вона умовчала. Гріць заховувалася спокійно, неначе відпорно, і вона мовчала. Не люби, синеньку, чорні очі! Обзивається врешті придавленим голосом, і підносить, остерігаючи палець, хмарить строго чоло. «Бо тут чорні і синім не укладаються у пару, віщує смуток, душу колибають, люби такі, як твої, буде доля сна, або пожди!» додала нараз і задумалася. Що та за одна, що тебе любить? Коли неї смуток і дорога, далека, широка дорога. А ти з весіллям у думці. І також вже, мов, у дорогу лагодишся. У далеку, широку дорогу. Чи не двох ти любиш, спитала нараз зимно, і дивиться, проникло на нього. Не люби двох, сину. Знов остерігає. Розколиш